A lejohet marrësh para nga sociali i shtetit, pra qeveris laike, lejohet. Shtetit ka për dhe tyrët kujtesit për qytetarët e ti, shë që, që të marrësh ndima sociale, të marrësh ndimë sociale, asistent sociale, është halal, është të lejohet. Qështë e ti je për atyre kategorive që e mejtojnë ndimën sociale, lejohet.